Oihartza balekin, mintzatuko gara Euskadiko Orkestra Sinfonikoan, ari baita lanean azken urte hauetan, biolin joleare badakigu, eta dakizuenez, abuztuan, Donostiako musika maboztaldia abiatu zen, eta guk, ba, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren berri izan nahi genuen, eta orterako gonbidatu dugu. On. egun Egunoan? Donostiako musika amabostaldea abiatu zela, esan dugu abuztuan abiatu zela, itzor du frango izan dira Donostialdean aldean gehienak, baina hainbat ba, herritan ere, e, zuek e, Euskadiko Orkestra Sinfonikotik e, zel nolako lana eraman duzue, edo zel nolako e, parte hartze izan duzue musika klasikoko festival bere ziuntan? Ordan, e, amabostaldea festivala eskigarantzitsua esk esk da, Europa Mailan, Eta gok, beti urteru badugu parte hartze uh, askia hondia, horretan. Uh, beti astengira gira abuztuaren uh, opera bat uh, emaiten dugu. Horten uh, Don Giovanni Mozarten opera askaini dugu. Eta hor horren uh, ondotiek behar duan hemen bi konzertu errietan emaiten ditugunak. Eta hilabete hori uh, Mabostaliaren... Uh, Uh, Barnean uh, eramaiten duguna, uh, fin tuko dugu uh, den astean, edo hemendik emendik uh, egun. Uh, Bilboko Orkestrarekin batera eskeniko duguna uh, kontzertu handi batekin. Mm. Bilboko Orkestrarekin e, elkarlan berezi batez, e, eraman duzulean aldia baita, biak elkarrekin e, lanean ari zaretela edo? Hor duan, uh, nik fasteko uh, amabosturte uh, dela mazkit orkestran eta stutina hori e, egin. Ordan, ez dakite orkestraren historioan gertatua izan den, behin ez da bat ere uh, oid, gure ohituretan beste orkestrekin uh, ola, elkartzea zen, anitz jende meheta atzemaita esan atokian. Eta hor, uh, nola berdugun uh, zera, perliozen Tdeum obra ba, obra jo, eta horrek anitz musikari egiten dituela. Bortan usta, Bostalderen ideia izan den bi orkestren jontatzea. Eta, taia, nola joan nen den. Uh -huh. Entxegutan ibilizadete bi... Ezo ino, ezo ino, alduena hastean asiko gira, eta, hori, tamendik emar, emar egun ustut konzertuak ditugu. Konzertuak izan den dugu, bat bakarrik eman dugu. Uh -huh. Orkestra oso bat mobilizatzea oso zaila baita ez? Zuen artean ere, egutegia, egitea, edo aurrera eramatea zaila izaten da? Hori da, makina hundia gira, anitz uh, jenderekin... Uh, Uh, taldean eta horren mugiaraztea eta uh, eh, egunak uh, juntatzea edo uh, eta kontzertu kontzertu baterako denak uh, libre zaitea, ez da batera isa. Eta egia da, no, eh? da uste, pentsatzun lan ondia izan izan dela bai. Uh -huh. um, urtean zeharrezen nolako lana eramaten duzu Euskadiko Orkestra Sinfonikoan lan egiteak zer e, e, e, e, e, erra nahi du. Nei dut e, ezberdinak right. dituzue, kontzertu ezberdinak e, Euskal Herrian eta nazio nazioarten ere? Hortan uh -huh. gure, uh, erganezak eren, gure basea da, uh, gure lanaren oinaria da, gure abonatuei uh, konzertuak iska, eskaintzia, eh, Ordan, baritugu abonatuak uh, Donostean, Iruñan, Kasteizen eta Bilbon Eta lau hiri buruen artian, bos konzertues ditugu, bi Donostean. Eta, ordan urtean zehar, uh, gure abonatuei, hama bi edo amaidu konzertu emaiten ditugu. Horrek ere egenei du, uh, uh, amaidu haste, hortan uh, pasatzen ditugula, gehi errepikak beste amaidu haste direnak, orgoita sei aste urtean. Eta horren ondoan, maiten ditugu ere operak uh, abau aba fondazioaren uh, uh, gauri galdeginik, uh, bilbonu bi edo hiru opera maiten ditugu urtean. Eta horren ondoan, baitugu anitz proiektu diferentei, zeiten alda, da uh, haski uh, fite ustot berdugun grabatu uh, japoniar kompozitore baten musika. Uh, Gero baita ere, zera, zinema musika azken urtetan anitz jo uh, dugu eta grabatu. Donostiako zinemalian ere gorn izan zaretez? Baita ere, bai, bai, bai. Eta uste eta ere, badugun dugun bat uh, festival horren barne. Uh, Baren txatzen gira, pixka bat irekitzen uh, hala, beste, uh, beste uh, kultur uh, gunei. Eta, eta hola, eta bon, beste proiektu batzu zubaitu gure, erantzten eh, ditu eta horrez buruan. Eta baita ere mugitzen gira, bankrisia dela eta azta inerresa bai mugitzea, baina uh, bordalera joan bergiren, Madridera joan engira ere, eta... Gusta dut ezagetela etzare geldirik egoten, e, badugu proiektu bat ere buruan e, ba, kentzazpirekin egintzen dutenan bezala, ez, beste hainbat bai. alderekin ere egin izan duzu.. Bai, bai, bai, bai, bai egin e, dut, bai. Eta bada egitasmo egin edo egitzeko? Ordoan, uh, uh, stut, uh, orain bertan, ez dut horren berri bada zerbait bai preparatzen ez dut horren berri dik. Uh, Kusiko, mm. pentsatzen dute, mendik ezpada aurkutan behar, mendik bizpailu urte, aurlako proiektu uh, politak uh, izan egituko laberritz. Izanen Horrengo pein eipen, ba, ondoko itzorduarekin geratzen gara, e, buztuaren ogoi eta maikan, eh, izango baitzarete, donostian, kursal lehen nain zuzen e, Bilbo-ko orkestralekin. Orida. Orida, bai, hori da. Ba, Bagomi eta Zabaldua, gortzi, eskermiak. Zuri, bai, izan onge. Eta batu atzea, ortsi mugak gure begie zeruta. Yeah, to go away. no ne na bearbada baña gure bizitza isanda mendeta ko canta